امور رجالي صناع حياتي اقمار الليالي منار الهداتي قناهم رجالي صناع حياتي اقمار الليالي منار الهداتي تزالوا صباتي وصاروا بناتي نشيد تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات أوه أوه يا من تسامح وخلى المنام جرى العمر يمضي وراء من سرام بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يدل فلا هاد له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ja oihah allazina amanu ttakullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Zahola pripada maha subhanahu wa ta'ala koga naš uzvišeni gospodar uputi napravi put zaista je upućen a koga ostavi u zabludi neće nećemo naći nikoga a ko će ga napravi put do puta Svedočim da nema drugog islamskog boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala I da je Muhammed alaihi salatu wasalam selam je Allahov poslanik, poslan sa istinom. Uzvišeni plemeni ti, Allah subhanahu wa ta'ala u svoje plemenitoj knjizi je kazao o vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim je selamu alaihku rahmetullahi wa berekatuhu. Večera draga braćo, I cijenije sestre, nastavit ćemo govoriti Isma. o Allahu Tebareke ve Teala ta imenu tawwab Onaj koji prima pokajanje Jedno predavanje već smo održali na ovu temu Ukazujući u jeziku Značenje kada se odnosi na Allaha Đalla wa Alaa ispomenuli smo neke od plodova spoznaje ovog velikog veličanstvenog Allahovog imena ukazujući da su srca vjernika srca Allahovi Đele robova smirena prilikom spominjanja ovog velikog imena znajući da Allah Đele oprašta i prima pokajanje od svakog svoga roba koji se pokaje ne gledajući u količinu niti veličinu istih grijeha. Večeras gdje smo stali, a stali smo prošli put, da Allah želevala na nekoliko mjesta u Kur'anu nakon imena At-Tawab spominje ime Ar-Rahim ili nakon imena Tawabun spominje ime Hakim. neke od mudrosti spominjanja ili znači e, Allahu Đelevala imena Errahim samilosnog nakon Allahovog Subhanahu Wa Ta'ala imena Tawab koji prima pokajanje učenjaci kažu da on Subhanahu Wa Ta'ala nakon što primi pokajanje osobe koja se pokaje koja mu se vrati on Subhanahu Wa Ta'ala i milosti oprostit mu Hakim, nakon pokajanja, da ne požuruje, da ne požuruje s našim kažnjavanjima, dok činimo grijeh. A on želde vala i mogućnosti i u stanju, zato što je, vahuvala kuliše in kadir, u stanju sve učiniti, svemoćni gospodar Tebarek, da kazni svakog onoga, koji čini, koji čini nepokornost, Allah subhanahu wa ta'ala. Ali je Hakim, da daje i pruža novu šansu svakoj osobi, svakom od nas, a svi mi griješimo i nema osobe koja ne griješi. Pa nam pruža šansu i svoje neizmjene mudrosti. Ko će se pokajati? Ko će se pokajati? Ko će mu se vratiti? Tako da jedna od njegovih te koje je tava mudrosti, zašto je nakon imena Tawwab navao ime Hakim da nam pruža šansu i da nam daje šansu a samo znači on subhanahu wa ta'ala zna ko će se pokajati. koliko je ljudi koji su išli stazom nepokornosti neposlušnosti boreći se protiv Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove vjere protiv istinskih sljedebnika imamo primjer u ashabima poslanika sallahu alihi wasalam koliko su se borili protiv protiv poslanijeka u Mekanskom periodu i u Medijanskom periodu. Pa Allah nakon njihove borje protiv Islama, protiv Allaha i protiv, protiv poslanijeka upućuje iste te ljude, koji su bili mušici pa i počasti da postanu najedabrani kuntum hajera ummetin uhriđetli nas. Mi ste najbolji narod koji se kad pojavio. Kad su se pojavili, kada su povjerovali, u Allaha i poslanika sallallahu alijih i Prije toga smo mnogo goboštiti. najgora stvorenja kod Allaha dželašana. Mušici. Ali kada su ima prihvatili, kada su se pokajali, kada su se pokajali, kada se vratili allahu dželle wa ala, postali su najbolji ummet, najbolji narod, koji se ikada, kroz generacije čovječanstva, pojavio na zemaljskoj pulki. I niko nikada, nakon njih, neće moći, da ih dostigne, niti da ih prestigne u dobročinjstvu, u imanu i svemu onome što proizilazi iz značenja imana. Zato od prodova ili tragova da se čovjek da se čovjek zaista u istinu istinski pokaja Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, što ćemo navesti na koboda večeras, jeste da je nakon Teube daleko bolji nego što je bio prije Teube. Razumijete? I to je jedan od tragova da je Allah džellešan primio tvoje pokajanje. Mi smo govorili o Allahu dželle vela oprostom mnogo. Pričali smo znači mnoštvo predavanja iz i zallahute bareke vetala imena poput Rahman, poput Rahim, El-Gafur, Gaffar i slično Allahute bareke vetala imena. Lajut ima ime, ovo at-Tawwab izenga koji se ziva se imena nama poznata poznata stvar, taubba, pokajanje čovjeka. Kako da se pokaje? Komu da se pokaje? Zbog čega da se pokaje? Zašto Allah Subhanu wa ta'la na red žije vijednicom da se pokaju? Zašto su vjerovijesnici u Kur'ana mnogo mjesta se spominje Kajem ti se tražim oproste od tebe gospodar? Zašto su vjerovijesnici to izgovarali? Zašto izgovaraju oni koji slidne Muhammad Alihi i salatu wasalam? Zašto je poslanih stotinu puta izgovarao Astagfirullah? Zašto je Poslanih sallahu alihi ve sallame 70 puta izgovarao i traži oprost od Alaha Đelešanu dok je bio na sjelu, dok je sedio sa shabima? Zašto? Je li Poslanih sallahu alihi wa sallame griješio? Je li imao toliko grija da je morao toliko tražiti oprost od Alaha Đelešanu? Znači mnoštvo pitanja se namreći, a mi ćemo ko bude pojasniti večeras sa ovo navedeno pitanje. Prije svega, draga, braćo, ne postoji osoba, i to treba da znamo svi, ne postoji osoba, niti može postojati osoba nakon poslanika alaihi sallatu wa sallam, a da ne griješi, da je nepogriješava, svi ljudi griješi. Svi, znači nema izuzetaka, nema izuzetaka, izuzetak je samo izbeđu nas, ko manje griješi od nas, a ko više. Znači svaka osoba griješi i kada korimo druge, moramo zadati da i mi griješimo. Što znači da moramo biti u stanju da prihvatimo Da nas neko popravi, ispravi, ukaže, i uputi na pravi put nakon naših nakon naših dešaka. Naši po stanekalesa to vas hadisu koji je Hasan, kako ga je ocijenio Šejh Albani, a bilje živnu Ma'dž Ahmed Tirmizi drugi je kaže, "Kulubeniy adam khata'un wa khairu khata'ina tawabun." Svi ljudi griješe. Svi ljudi griješe. Ali poslanik za Allahu alijih v.s. u nastavku kaže ali su najbolji od njih oni koji se često, često kaju. Oni koji se kaju i koji traže oprosto da laha dželešanu. Nije isti onaj koji griješi, koji je ustrajan u svom griješenju poput onoga koji griješi i svjestani. Zna da griješi, ali isto tako zna da ima gospodarat Allaha dželevala koji je opisan imenom Tawab, Rahmanur Rahim, da je on milostljiv i samilostni i da pokajanje prima, takav se vraća i traže da Allaha subhanahu wa ta'ala da mu oprosti, da mu se smiluje, da popravi njegovo stanje, da go uputi među one iskrenne Allahove te barekev wa ta'ala robove sa kojima je on subhanahu, subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Zato, draga vraća, pogledajte, Allahove žele vala milosti. Neizmiri njegove milost prema nama i njegove neizmine dobrotije prema nama. Zamisle kada bi ostavio čovječanstvo, u takvoj situaciji, u takvom stanju, da ne prima pokajanje. Ko bi od nas ušao u dženet? Niko. Zato je Poslanik sallahu alijih i veseleme rekao, niko od vas nije će ući u dženet zbog vaših dijela, što je zaslužio. Da kaže, ja sam, ja sam to i to radio, to i to radio, ja sam zaslužio, ne postoji. Pa kažu, Allaho Poslaniće, zar niti Zartini nisi zaslužio svojim dijelima, ti si poslanik i to najdražani poslanik. Najdražani Allahu te barek, velikala stvarenje i poslanik svojim postupcima nije zaslužio. Nego kaže isključivo Izallahu je subhanu wa taala milost. Njegov rahmeta, ali ova dijela, znači ovaj hadis da se ne pogrešno shvatio. Hadis ne kaže čovjek ne treba rada, se ne treba truditi, da ne treba znači zalagati na Allahu te barek velikala putu, nego mora biti ustrajanje mora biti pokoran, Allaho te barek ila rob, ali da zna šta goda čini, šta god da radi, zaslužio je kaznu, jer puno griješi, puno griješi i puno će griješiti, znači u toku svoga života na Dunjaluku. Allah je učinio dijela da nekada uradiš neko dijelo koje je sebe da te Allah oprasti, mnošlo tvojih loših dijela. A iskreno te oba bliše sve, jedna te oba, jedna te oba, više sve grije. Jedna iskrenata uba iz srca da se okrenješ prema Allah i da zamoliš, da ti oprosti, da ti izmieni tvoje stanje, Allah subhanahu wa ta'la ta će ti oprostiti. A mi ćemo navesti, mi ćemo navesti načine kako se čovjek kaje, odnosno šta su znakovi da se čovjek pokaja. Danas mnogo ljudi govori Allah, -u, dragi, oprosti. Uđutim, nakon riječi Allah, dragi, oprosti, vrati se istom isto postupku koji ga čini prije prijeta obe i onda očekuje da u svome životu vidi da vidi blagodat Allah subhanahu wa ta'ala s druge strane draga braćo postavlja se pitanje u čemu je uspjeh na dunyaku pogodite to pet vrednosti te obe učinjaci kažu nema uspjeha niti postoji način i put koji vodi ka uspjehu osim jednog puta. A to je istinska truba pokajanjem Lahu Đelevala. To je tvoja sreća, to je tvoj spas, to je tvoja istinska nada u ono što se nalazi kod Laha Đelevala. A kod Laha se nalazi i džennet, a isto tako je nada da ta Laha Đelevala sačuva džehendeme. Ali niješ postići, niti možeš postići vječnju kuću uživanja, niti se spasiti od vječne ku kuće u kojoj je poniženje, propast i stana patnja osim teubom. Osim ist ist istinskim vraćanjem Allaho Đeleva. I kada kažemo teubom, ah i obuhvata Allah, teuba sve, i tebe i mene, i one koji nisu uopšte uvjereni, koji nisu uopšte uvjereni, koji trebaju da se pokaju za sve ono na čemu su, od kufra, nevjerstva, licemjerstva, svih vrsta grijeha. Apostol širka nema grijeha. razumite U smislu, kada čovjek je u osobi nevjernik, u osobi mušnik, šta god nakon toga da radi, kotovo mu se ne pika u smislu jer njegov širk je vrhunac svih, svih grijeha. Tako da i on se poziva na pokajanje i onaj koji se osjeća da je musliman, koji ide stazom Islama, koji ide putem poslanika sallahu alihi wasallam, ali je mu kasir. Ali osoba koja čini, znači, mnoštvo loših dijela i da su mu ta dijela koja su loša, nadvladala dobra djela Međutim, danas se postavlja pitanje ko je od nas sačuvan toga. Osjećamo se svi mi da smo ti čija su dijela daleko, znači, veća ova loša od, od dobri. I zato, draga braću, nam je obaveza, obaveza da činimo te ugo. A teuba ne samo da je nama obavezna da se čini kao onom koji griješi, nego teuba je ibadet i prošli put smo kazali da je Ibnu je kazao da je teuba jedan od najvećih vidova ibadeta. Najveći vid ibadeta je teuba. Upravo zbog toga što su je mnogo učinili vjerovjesnici, A oni su bili sačuvani grijeha. Poslije naš postanik sallahu alaihi veselama. Znači da se teubom približavaš Allahu džel levala, da mu se približavaš, Da povećavaš svoje deređe, svoja dobra djela svaki put kada kažeš Allahom, dragi, oprosti mi, smiluj mi se, pogriješio sam i slično. A posebno ti je obaveza da se pokaješ kada uradiš i kada učiniš neki od vidova grija. Tako da ova sreća koju nam je Allah dželevala ostavio i ovaj put koji vodi ka istinskoj sreći i vječnom uživanju, taj put, draga braću, ima svoja vrata i na ti, ta vrata znači u svakom trenutku su otvorena. U svakom trenutku su otvorena. Nikada nisu zatvorena. Jer Allah dželevala pruža svoju ruku u toku noći onima koji su griješili u toku dana ili obrnuto, da im oprosti, da im se smine. Znači teuba i vrata teube ovog pokajanja i istinske sreće su uvijek otvorena. Samo čeka i očekuje kad će doći od nas, pojedinačno znači svaki od nas da pokuca na ta vrata i da nađe odgovor Jela Đelevala, Đelevala kaže u Kur'anu وَإِنِّي لَغَفَارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ سَالِهًا ثُمَّهْتَدَا I ovo jako znači pita najeti suret Taha, Jela Đelevala kaže zaista sam ja taj koji oprašta i koji će oprost, oprostiti komi onome ko amene, ko bude povjerovom. Na, znači, povjerovati i pokajati se, i raditi amile saliha, i raditi dobro, dobro djela. Summehteda. I nakon toga ustrajeti dobročinstvu, na pravom putu. Znači, ovdje odmah ispada ona teuba koja se kaže kaziba, lažna teuba, da kaže Bože, Bože oprosti mi, a ah i nakon toga nisi počeo dobro dobra djela nakon toga nisi ustrajan u dobročinstvu. Ponovo se vraćaš na stanje na kojem, na kojem si bio. Zatim Allah Želešanu kaže وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلِيكُمْ Allah želi da vam oprosti svima. Ali u ovom ajtu iz sura Taha oprostit kome? Ja ću uistinu oprostiti onome koji se pokaje, koji povjeruje, koji radi dobra djela i zatim na tome. Znači, on nas očekuje da pokucaš, da zatražiš, da digneš ruke, a Allah Želeva Allah, znači, obećava da će takvom oprositi. Da će takvom oprositi. Ako ispuni ako ispuni uvjete koje ćemo mi navesti, mada smo uvjeto o ispravnom, istinskom pokajanju navodili više puta, već raz možda nećemo imati zati Zatim, Allah Želešan kaže u suri Zumer u 53. ajetu Kol ja ibadije lezine esrefu ala enfusihim, ili recimo ojim robovima, koji su griješili prema sebi. A svaki od nas čini nepravdu sam sebi. Znači ne samo činimo nepravdu drugima, nego nanosimo nepravdu prvenstveno nama, samim sebi. Zatim kaže Allah dželovala لا تقنتو مر رحمت الله Nemojte nikada, ni u kojem trenutku, da izgubite nadu Allah'u, tebareke ve ta'ala, milost. Što znači, koliko god naši grijesi bili veliki, njihova količina isto tako, znači mnogobrojna, nikada čovjek ne smije izgubiti nadu. Jer Allahova Đalevala vrata, primanja i prihvatanja pokajanja su uvijek otvorena. Samo se traži od nas da dođemo, da zamolimo, Allah Đalevala će oprostiti. Pa kaže Allah, Inna Allahe jagu firu dhunube jamia. Allah subhanahu wa ta'la okraša sve grijeha. Sve šta god da činimo, koliko god da griješimo Allah Đelešanuhu, Đelešanuh će oprostiti. Zaista je on taj koji mnogo prašta, i mnogo sakriva, i mnogo prekriva grijehe, ali isto tako najkoj je milostiv i samilostan prema svojim robovima i čija je milost neizmjerna. Čija je milost neizmjerna. Zatim, draga braću, što je to teba? Što je pokajanje moje i tvoje? Ovdje treba da se shvati, da se razumije. Danas, mnogi ne znaju šta je tauba. Neki žele da se pokaju, ali ne, ne znaju kako da se pokaju. Odakle da počnu? Kako da izvene da promijene svoj život? Tauba, Habibi, je istinsko vraćanje i povratak uzvišenom Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Napuštanje svega onoga što je u suprotnosti svega onoga što u suprotnosti s Allahovim tebarek i vjerozakonom, sa svim propisima, sve ono što ti Allah žele, traži od tebe, a ti se u suprotnosti s tim, narušavaš, moraš ostaviti. I nije na tome završetak ta ubedj, nego da radiš dijela sa kojima je Allah žele, zadovoljan i koja je naredio. Znači dostaviš ostaviš ružnje postupke, loše postupke, ali u isto vrijeme, to je tvoj povratak, i da u isto vrijeme činiš činiš ono što ti Allah je naredio i sa čim je on subhanahu, subhanahu je ta'ala zadovoljen. Kada radiš određenu vestu grijeha ova definicija se može vratiti na svakog onoga koji želi da se vrati Allah je istinski, u osnovi. Koji hoće da, da promijeni svoj način života. A zaista je prava sreća i kažemo, kada kažemo teba to je istinska sreća. Ko se istinski ne pokaje taj neće ne osjeti sreću. Znači, svaki od nas koji nosiča sreću u dinu, u Allahove Tebareke ve ta'la vjeri, mora se vrati Mora se vrati na ovu stepenicu, a to je taubba, da se pokaje, istinske se pokaje, pa da pokuša ponovo. Pa ponovo ako ne osjeti sreću i uživanje u Allahove Tebareke ve ta'la vjeri, ponovo da se vrati na taubu. Sve dok ne osjeti tu istinsku sreću. Allah Želevala obećava sreću i zadovoljstvo i užitak vjerniku. To je obećanje Allaha Želešanohu. Ali ako mi ne osjećamo, a Allaha Želešanohu obećanje je istinito, a mi ne osjećamo, znači greška je do nas. Moramo da pogledamo šta činimo, šta radimo. Koji su postupci koji su suprotnosti sa Allahom i Tebarek, koji je tala šarijetom, stazom, stazom, menheđom, putom poslanika sallahu aljih i veseleme pa kada se vratimo i pogledamo i nađemo i uvidimo našu grešku, pa se pokajemo, tada možemo znači očekivati, očekivati užitak, užitak zaista pravi užitak u ovoj našoj vjeri koja je jedina priznata od Allaha te bareke, te bareke te Allah. Zatim, zbog čega se čovjek kaje, zbog čega su vjerovijesnici, zbog čega su tražili oprosto da Allah Anđeleva Allah. Zašto mi isto tako trebamo? Prije svega, draga braćo, nekoliko stvari ima. Prva stvar, to je odazivanje na Allahovu Tebare Kevetala naredbu. Odnosno, izvršavanje onoga što ti je tvoj gospodan naredio, poput ostali stvari. Allah Đelešanu je naredio tebi i meni svim vijenicima da te obučine, svim ljudima. I to je naredba Allaha Đelešanu, moraš izvršiti. Suprot onaj koji ne traži te obu, kako Allah Đelevala opisuje takvu, takvu osobu. Allah Želšan kaže u suri Tahrim u osvom ajetu يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا O vjernici, pogledajte, o vjernici, ovi koji vjerujete, Allahu se pokajte istinskom teubom. Zar vjerini treba se kada je Allahu Želevala? Allahu se pokajte istinskom teubom. Ovo znači ovdje je bod Allahu Haj alešanu svakom vjerniku koji vjeruje u njega da mu se pokaje i da traži oprosta i to iskrenom teubom a mi ćemo šta je to iskrena teuba zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme ja eihannas tubu ila rabbikum o vjernici pokajte se vašem gospodaru o ljudi pokajte se pokajte se Vašem gospodaru. Pa kaže poslanik sallahu alijih vasalama ka inni etubu ilaihi fil javmi miata merra. Zaista se ja Allahu kajem i tražimo oprosta u jednom danu stotinu puta. A onaj drugi hadis koji došao 70 puta, to je u onim sjelima dok je poslanik sallahu alijih vasalama sedio pa su shabe uvidjeli da preko 70 puta je tražio oprosta i stikvar činio poslanik dok je sjedio. Pogledajte što kaže Puslani sallahu alijekoslom. Allah naređuje teubu vjernicima. Znači, moš kazati, Habibi, ja ne griješim, ja sam dobar. Niko, niko, samo kada je bio iskren prema sebi, kada je banalizirao jedan dan svoga života, koliko si pogriješio prema Allahu prema njegovim propisima, prema drugim ljudima, prema porodc, prema majicu, prema ocu, prema komšćama. Razumijete, koliko je tu grešaka koliko je tu prekrišaje, koliko je tu nepokornosti i onda, Ahi, vidjet na kraju kada budemo navodili znakove istinske teube. Da ne možeš biti siguran, Ahi, da su uvijek pod strahom, pod velikim strahom. Da li ta teuba primjena? Da li je Allah dželevala oprostio? Je li Allah oprašao kome On hoće? Nikko Allah nije primorao na nešto. Niti ga može primorat. Opraviš na kome hoće. Možeš stotinu godina tražiti a, a da imaš Dželešanu a da imaš neko od prepreka da te Allah Dželevala usliša tvoju, tvoju do. Nisi siguran. A se trudiš, nastojiš i tražiš da Laha subhanu wa ta'ala. Allah Dželešanu kaže u suru Huđiratu 11. majetu omellem jetub fe ulaike humu thalimun A onaj koji se ne pokaje Takvi su pravi zulunčari, pravi nasilnici. Takvi čine nepravdu sami sebi. Pogledajte. Zbog čega, kažu činjaci, stra... čine nepravdu sami sebi? Nisu spoznali Allah Anđele Vana, nisu spoznali Allahovo pravo. Allahovo pravo, njegov hak kod nas. To da mu se kaješ jer on te uvab. On jedini prima pokajanje i on je jedini koji može oprostiti niko drugi. Znači, ne znali smo Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovom pravu, i zato takve osobe neće da se pokaju. Allah Đilšanu kaže, a takvi koji se ne pokaju, sami sebi nepravdu čini. A u prvom ajtu kaže, o vjernici, svi se Allahu žele vala, pokajte. Poslani kaže, o ljudi, pokajte se vašem, pokajte se vašem gospodaru tražite oprosta od vaše gospodara. Zatim, druga stvar, Tawba draga bracio je sebe tvog i mog uspjeha i na dunjalu i na ahirati. Tawba znači je sebe i uzrok uspja i na dunjalu i na ahirati. Allahu جل شأنه kaže u suri Nur u 31. ajetu: "Wa tubu ilallahi jami'an". Pogledajte se tog ajeta. Pokajte se Allahu svi o vjernici. I o vjernici pokajte se Allahu dželašanom svi. Džemi'a. I to obraća se vjernica. Mu'minun. Zbog čega? Le'allekum tuflihun. Kako biste uspjeli. Što znači u toj teubi. Da je ona tebe, sebe. Da je ona uzrok. Da ti budeš sretan. I da imaš uspjeh i na dunjaluku i na ahiretu. Što znači ako se ne pokaješ, ne uđeš tražu da lah dželevala oprosta, da ti oprosti jaahi, mimoićete ovaj uspjeh, ovo zadovoljstvo i ova sreća i na dunjalu koja je prolazna kuća jaahi. A najveća kasara, najveća propast je da te umiږي sreća, uživanje i zadovoljstvo u vječnoj kući. Zbog tvog ponašanja i tvog nemara i tvog zaborava i tvog gafleta vatom uzvišen gospodaru te bareke, te bareke, kevetara je Allah džalal šan kada stvorio čovjeka stvorio ga i nejaku slabaćnost a mu je dao te načine kako da ojača kako da bude jak kako da bude stabilan kako da ustraje, kako da obstane na ovom svijetu da bi zaslužio večni ukućo a to je draga braćo svaka kako svaka kako te uba Allah Đelšanu u Kur'anu kaže ela tezikrillahi tetmainu'l kulub ne možeš ah imati svireno srce niti užitak u svome srcu, osim sa slavljenjem i veličanjem Allaha Čelešanu. Zato kaže Allaha Čelešanu, jedino se srca smiruju kada sam Allaha Čelešanu uspominje. Koliko god da ima imejeta, koliko god uživo u dunjaločkim ljepotama, nikada niješ biti sretan, ni će tvoje srce biti smireno. Možeš meni govoriti suprotno, ali u stvari Allaha Čelešanu to negira, gospodar svjetova. Znači srce može jedino biti smireno, spokojno, osjeti tu slast i užitak na dunjalku, ako bude predano Allahu, želevala, ako bude Allaha spominjalo, ako bude Allaha veličalo. Sve mimo toga, Habibi, je nešto što je privjedno, nešto što možemo da lažemo i da pričamo bajke da smo sretni, a mi nismo sretni. Koliko je danas ljudi koji su jako bogati, jako bogati, a kada se otvore kažu da nisu sretni. Da nisu sretni. Iako imaju metak, iako imaju sretni ali onaj sretan, istinski sretan koji osjeti, znači, zaista sreću uzal Laha Đelevala. A mi kao vjernici, ako ne osjećamo tu sreću, moramo se vrati Habibi da vidimo gdje smo, gdje smo nešto od bitnijih stvari prespočeli. Zatim teuba i pokajanje, draga braća, jedna od velikih stvari, uzrok čega? Uzrok da Allah Đelevala voli takve ljude. Laha Đelešanu voli pokajnike, voli ljude koji se kaju, voli ljude koji mu se vraćaju, koji traže oprosta. Da li ima veća sreća na dunjalku, da se može osjetiti od onog trenutka kada si svjestan da se kaješ istinski Allaho Đelevala za učenje grije, ili za grije. a znaš da je Allah Đelešanu obećao da voli takve pokajnike? Znači ti i da si istinski kaješ i Allah što zna ti istinski kaješ, ali u tom trenutku, da li postoji neko koji je sretniji od tebe? Čovjek kada se kaje, kada traži oprost, treba da zna ne samo znači da strahuje da li će Mola šano oprostiti. To je bitno, znači jako bitno. Međutim, trebaš abibi znati da u tom trenutku kada se kaješ, kada se vraćaš, kada ideš i bježiš iz onog mjesta, prostora i postupka koje je izazvalo Allahu te bare, ki je tala srđbu, ideš k'Allahu ovoj milosti, odnos ideš većemo većem od toga, to je Allahova ljubav prema robu. Allah Želešanu obećava da voli onih koji traže, pokaj, koji čine pokajanje, odnosno, oprosto da maha te bareke, te bareke vetara U suri Bekara Allah Želešanu kaže u 222. majetu Inna Allahe juhibbu tawabine wa juhibbu mutatahirin. Zaista Allah Želešanu voli one koji se mnogo kaju, oprosto traže i oni koji se mnogo, mnogo čiste. Allaho obećanje da voli onih se, koji se traže oprosta, koji se kaju, koji se njemu te bare, kjebete Allah vraćaju. Tako, Habibih, kada budeš iskušan nekim od grijeha, da ga činiš, a svi mi radimo grijeh, kako kaže poslanisa Allah, ali kada se pokaješ, da znaš da u tom trenutku su činio dijelo koje je sebeb, koje je sebeb, da ta mlađe ala voli. I tada si sretan. I zato čovjek sa teubom je sretan. Dok čini teubu, dok iskazuje svoj poniznost na Lahu Subhanahu Ata'la, on je sretan. Sretan je zbog svih tih stvari koje Elad Đelšan nudi pokajniku. Zbog ti, svih tih stvari, veliki stvari, to nisu male stvari. Zamislite, i stanje Allahove srđbe ideš u drugo sasvim stanje. A to da on zadovoljan tobom i da te voli Subhanahu. Zamislite onih koji još veće grijehe radi, je pričamo o vjernicima, zamislite onih koji se kaje od širka, od kufra, nifaka, licemjerstva, ubitačnih grijeha. Zanim se te sreće i zadovoljstva, da ga Allah nadahne, da mu olakša, da mu olakša da se pokaje, da mu prihvata tu teubu. Tu teubu u tom trenutku sve mu briše, sve mu briše, sve zaboravlja i Allah je u šansu nikad neće vratati te grijehe. Nikada, nikad put nas, osobina stvorenja. Uradiš mi nešto, ja te nagradi, zahvalim. Čim ponovo nešto uradiš, pa uradiš prošlih put, to, to, to, to, to da spominje sve ono što si radio prije toga. Allah Želešano sve to zaboravlja. U smislu zaboravlja da ti briše grijeha. Allah Želešano ne zaboravlja niti njemu priliči osobina zaborava, nego u smislu da ti neće navoditi te tvoje, te tvoje grijeha. Zatim, draga braćo, jedan veliki uzrok teube jeste da ona vodi ka džennetu, odnosno da je sebe bulaskao u džennete. To je jedan stvari koje čovjek može doživjeti, a to je da te teuba vodi ka dženetu i da je sebe ulaska, ulaska u dženet, a s druge strane da je ona sebe uzrok, da te Allah žele vala zaštiti od vjećih matri dženema. Allah Želešanu mu kaže فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَعُوا السَّلَاتَ وَاتَّبَوا شَهَوَاتَ I njih su nakon njih naslijedile generacije, pogledajte koje su, ostavile namaz ostavilo Allahu Dželevala obraćanje kroz namaz i slijedili su svoje straste. Pa kaže Allah Dželešanufe, sawufe, jelukavu negajijaa. I svi takvi će biti bačeni u džahennemske dubine. Ovo je dokaza da onaj koji ostavi namaz nije više vjernik. Jer Allah opisuje stanje ljudi, generacija koji su, znači njihovi freci bili dobri, a oni koji su i naslijedili, ostavili su namaz. I odali s strastima. Takvima će biti večna kuća džehennem. Ali nakon toga kaže Allah dželevala. Illa mentabe amene wa amile salihaun fa u lajke jed hurunel dženne. Osim koji se pokaje. Znači takvi će čuvatru, Ali onaj koji se od njih pokaje. Povjeruje. Pa počne rati dobro djelo. Takvije će uzvišeni Allah uvesti u dženne. I nikom od se ne prava da neće učiniti. Znači Allah Dželešanu obećava ljudima koji ostave namaz i odaju se strastima da će biti vječna kuća Džehennema. Ali, ako se pokaje i povjeri i ustraje i poče raditi dobra djela, obećava takvom Džene. Pogledajte stanje. Sve si, znači, na stran putici, potpuno je bio, krenuo si prema Džehennemu, ideš putem Džehennema, vrati sa Allahu, pokaješ, povjeruješ, počeš raditi dobro djelo, Allah Dželevala te uvodi u vječnu kuću Dženeta, što znači da je teuba uzrok da te Allah uvede u dženet i da te sačuva džehenema. A molimo Allah dželešan da uvede u dženet i da nas sačuva vatrje. Zatim pogledajte ovog ploda teube. Da je teuba uzrok da ti Allah vala spušti, spusti beričet. Beričet da Allah džele vala da ti poveća tvoju snagu. Tvoju snagu. Da ti podari potomstvo. Da ti podari djecu. Śwete uba je uzrak. A dokaza mi kul Anskaj Allah džalalhu džan kaj sura Hud u pedesięt drugom maja to: "Wajaa qaumi staghfirū rabbakum thumma tūbū ilejhi yursil is-samā'a 'aleikum idrāran wa yazidukum wa yazidukum quwwatan ilā Tražite oprosta od vašeg gospodara i njemu se pokajte. A nakon toga će vam Allah poslati oblake koji će kišu svoj iz, iz koje će liti kiša. A nakon toga, kaže, će vam povećati jezidkom kuve. Povećat vašu snagu nad onom snagom koju već imate kod sebe. Hoćeš kuve, hoćeš da si jak, da si moćan, prati se Allahu džele Vala, traži oprosta, pokajmo se. I stiqfar čini. Tehubu Allahu Đelevala čini. Zatim kaže i nemojte da slijedite i da se vraćate na put oni Zulumčara. Onih, znači, sa kojima Allah Đelevala nije zadovoljan. U suri Nuh, Allah Đelešanu govori, znači, jezikom Nuha, alaihi salatu wasalam, u desetom i dvanestom ajetu, فَكُلْتُسْتَ غُفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّرًا Nuh je kazao narodu Suome, tražite oprosta od Allaha dželejvala zaista onaj koji koji pokajanje prima, koji oprašta. Naći traži oprosta, a Allah dželejvalah oprašta. On je, znači, njegovih lijepih imena Gafur, Gaffar. Zatim kaže nakon toga: "Yur silis sema'a aleikum midrar". I on Allah dželejvalah šalje oblake sa kišom. Da nas ljudi pitaju zašto nema kiše u svijetu. Zato što nema teobe, zato što nema istigfara, nema istinskog vraćanja Allahu dželle velejna. Jer Allah dželle šano obećava blagostanje kada se robovi vrate kada se robovi vrate Allahu subhanahu wa taala. Vejom didukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. On subhanahu wa taala što ondati blagostanje. Ima ćete i plodove. Imaćete imetak, imaćete i djecu, sve ćete imati. Ako budete tražili oprosta, je Allah dželevala obećava. Nač pogledajte kako, šta, su, šta je svet teoba, znači uzrok mnogim dobrim dobrima koji Allah dželevala obećava vjernicima. Allah i mora da se pokaješ. I danas kada kažemo siromašan nema Siromašan nije onaj koji nema imetak, siromašan nije onaj je, čija je duša siromašna, koji nije, znači, doživio taj iman, nije osjetio iman, nije osjetio slazn. Ima Ahmed je dovio da bude siromašan. Dovio da bude siromašan. I mnogi drugi selefi, kada pogledamo njihov život, znači nisu imali na fakir ono što je vidljivo, da se može primijetiti. Kad vidite velikane koji su preselili, šta su ostavili iza sebe? Uzmo poslanika Ali Sadu šta je ostaje od bogatstva nakon svoje smrti? Šta je Abu Bekra nakon svoje smrti od bogatstva? Omer radi Alllanova, je bio veliki tađer, trgovac. Omer radi Alllanova, Omer ibn Abdu'l šta je ostavio iza sebe? Šta su ostavile mnoge, mnoge, znači, ličnosti, velikane, umetu poslanika nakon svoje smrti? A kad pogledam njihov život, Do kiameta će se spominjati. Znači nema halki, nema sjela, nema družnje da se ti velikani ne spominju. Oni su bili sretni, oni su osjećali istinsku sreću u svome, u svome znači srcu, u svome životu. Jer su živjeli u skladu Kur'ana i Sunneta. Tako što god ih je zadeslo od neimaštine, znali su da la Đelešanu ga neće iskušati, osim ako ga, ako ga voli. Allah, koga voli, toga, toga stavlja na kušnju, na iskušenje, ali on zna i toj kušnji se obraduje. Toj kušnji se obraduje, ne hvata se za glavu, ne čupa svoju kosu, Neki da odjeću, ne udara se po licu i po svome tijelu, nego on dočekuje, ne da ću, iskušenje, od Allaha želeo Allah sretan, jer zna da Allaha Đelešanu, znači to mu je kao znak, da Allaha Đelešanu misli na njega, da ga voli, čim ga iskušava jer ta iskušenja, draga braća, su nekada de ređe kod Allaha Đelešanu. Vjerovijesnik Muhammad alaih salatu wasalam nije imao grijeha da ga Allaha Đelešanu kazni pa da ga čisti od tih grijeha, a u Mekanskom periodu je proživio i doživio što nijedan vjerovijesnik prije njega nije doživio. Od naroda. Zatim, u Medinskom periodu, svjete se hendeke i gladi i svega toga što su doživljavali njegovi sjedbenici, nasobil austraj. I pjevali su u smislu Allaha dželle vele velan u tim trenucima, pa poslanici sselem vještava I ključe je Perzije i Bizantije. Sve živu trenucima kada nisu baš da jedu. Kada je došlo bogatstvo u vremenu Omera, a nije došlo u vremenu Ebu Bekra i poslanika Muhameda li sallallahu ve staje i za to bogatstvo ratno plina ganime Ome radijallahu anuhu, muslimani se raduju, bogatstvo je došlo, to je bogatstvo, draga, različno je nešto što, što se ne može opisati. Koliko je tada došlo bogatstvo ratnog plina u Medinu? Svi se raduju, Ome radijallahu anuhu plaće. Ome radijallahu, radijallahu anuhu plaće. Pa ga upitaju, znači, ashabi, o oh, halifu, zbog čega plaćeš danu kada je Allah uzigao islam? Osnažio muslimane, podario im pobjedu, Porazio neprijatelja Islama i muslimana. Kaže, pla, plaćem i straha da nam nije otvoreno ono što nije dato prije. On prije nas, a koji su bili bolji kod Allaha od nas. Misleći na poslanika sallallahu aljehi veseleme i na Ebu Bekra radi allahu. i je znao Omer radi da je dunjaluk fitna i iskušenje. I onda muslimani kako im se dunjaluk otvara stagniraju na drugoj strani stagneruju svoju vjeru. I danas, pogledajte, koliko se muslimanima otvorilo do bara, resursi gotovo od svijeta su ruka muslimana. Da li oni koriste tim resursima? Koliko je, znači, uticao taj isti resurs, to bogatstvo na njih, na njihov din, na njihov vjeru, vidimo danas, znači, sami da se pore jedni protiv drugim, da su zavidni drugima, da jedne druge proklinju što ovi više imaju kao država od ovih drugih. Ja sam bio svjedo, kada Jordanci proklinju Saudijice, to ljudi koji su držaju vjere, zbog toga kao što oni ne dijele oniko koliko bi trebali da udjeljuju i da daju, a ovi u Jordanu, gdje znate koliko je Jordan, znači nestabina država i siromašna država, da nije jaka, poput se odije. Svada. I onda on znači proklinje suhvan. Znači gdje to odlazi, e, ta svijest Allah o vjeri, o svemu, da dođeš na takav nivou, da proklinješ musimane koji imaju, a kao da se žališ na ono što ti nemaš. Ovi muslimani se nisu žalili, živjeli su na hasurama, spavali na hasurama, nisu imali bijelog jeba, nisu imali mjesa, nisu imali mlijeka, nisu imali dovoljno hurmi. Mjesec dana je prelazio kod poslanika s.a.v. u kući da se vatra nije vidjela, tim nije uopšte izlazio iz kuće poslanika s.a.v. Ajša radijel lanha kada je upitana, pa šta ste jeli? Jeli smo hurme. Poslanik ustaje s.a.v. naju da brani Paz, jedna stvar, znači da poslanik sallallahu alijih i veselama kaže ashabna, želim to i to, ashab bi sve radila mu donesu. Sve bu radili, sve da bu da mu donesu hranu koju je poslanik sallallahu alijih i veselama poželio. Kada bi kazao želim takvu i takvu kuću, palaču i dvorac, sve bu radili da bi to poslaniku sallallahu alijih i veselama sagradili. Toliko su ga voli, toliko su ga cijeli da im je bio najdraži od svih stvorenja. Zato ene sallallahu kaže, poslanik kad je ušao u Medinu, osvijetljio je kompletnu Medinu, kada je poslanik preselio, kaže, tamo je nadkrila i prekrila Medinu. Hoće, dopiše kolika je tuga bila za rastankom s poslanikom sallallahu aljihile sedame, kada se je vratio samuzičnom gospodaru. Razumijete, ali kaže, da nije se zanapravljalo, da nisu imali što daje osmi hurmi. Poslanik ustaje, pa kaže, jednu ženu pita, šta imam? Na doručku ima lešo da jedin kažu nema ništa, drugu, drugu, drugu. Običe se da niko nimo što da radi poslaniku sallallahu alajhi ve kaže poslanik ja sam onda sa im ja sam onda postađ dana. Nanijeti post i on znači dobrovoljni post ispravno na niyet prije podne namaza kada čovjek kada čovjek znači se koleba hoćeo post ne hoćeo post jel poredjak jel će to tak jesu bili dani ima forje do podne da prije nego što nešto pojede da na niyet pa da postio ostatak ostatak dana Razumijete, znači, pogledajte život poslanika najdobranijeg stvorenja, ali kakav mu je živet? Ibadet, veličanje, slavljenje. Allaha žele vala, užitak u tom ibadetu, suza radi Allaha, subhanahu wa ta'la, strah radi Allaha, poželjte vam Allahovom putu, želja se drugi osvijeste, da se drugi vrate, da im se dostavi, to je bio cilj poslanika sallahu sa alaihi wa sallam. Nikakav drugi cilj. I u tome je poslanik alaihi sallam uspio uspio, odgojio najbolju generaciju, najodobraniju generaciju. Generacija koja osvojila sve što se mogla osvojiti u tom vremenu. Dvije imperije su pale od sablji i povika iskreni iz grudi, iskreni. Allahu Akbar. To nije sila u radu, u projećenom stanju. Dakle, bilo je puno, bilo je mnogo, i su tehnik, imalo su noružanje, iman je nosio, iskrenost. I nisu žudili za tuđim dobrima, nisu žudili da osvoje države kako pokupili njihovo što se ima pokupiti kao ratni plijen nego je bio da dostave da dostave Allahu te bareke teara vjeru da što više ljudi dođe da se osvijesti da osjeti tu ljepotu da ostave donjašnji prolaz do kuću da se iskreno vrati Allahu Allahu te bareke te bareke te alah Našao je nekoliko putnika draga braćo koji nam pomažu ili koji nam olakšavaju da se te teuba učini, da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Prije svega, draga braćo, iskren nije, iskrena namjera. Čovjek, ako je iskren i ako istinski priželjkuje i želi da se Allahu subhanahu wa ta'ala vrati, Allah to olakša. I svi su mi svjedoci, jel' tako? Svi su mi bili nekada, negdje, u nečem. je pa, Allah Đelešanu iz tog nečega je nas izveo i stmina zablude na svijetlu uputu te. Ali si u, srcu, u svom srcu osjećao želju, tako? Svaki od nas si osjećao da bi želio ili da je došao taj trenutak kada ćeš učiniti te u Imao si tu u srcu kao nešto što ćeš uraditi iskreno, si osjećao da će doći trenutak kada će sa Allahom dželevala vratiti. I Allah dželešanu te podrža u tome. Osoba koja nije iskrena, I koja ne osjeća, znači u svojem srcu, da se uistinu želi vratiti, Allah ga neće uputiti. Onaj koji pokuca, Allah ne vrata, Allah će mu prosjetiti. Ali ako ti, ahi, ne želiš, ne osjećaš, Allah ti doštovari šeitana. Ješt to tovari šejtana kao saputnika koji te zavodi, koji ti da i koji te odvodi od svakog hajrli posla, udaljava sa svakog lijepog hajrli mjesta isto tako da se ima nešto korisno čuti šuti šejtan, te odvodi. Allah dželešanu kaže za takve: "Wa man ya'shu 'an zikri Rahmanin qaid Ko se bude udaljio o života i spominjanja milostivog Načta pognać na života da spominje, da veliča milostivog Allaha te bareke te ala no qaid lehu šejtana čemu natoret da njegov saputik bude i da ga odvodi i zavodi i ide to je svaka osoba koja ne želi hajer koja ne želi uputu koja bježi od upute neka zna da ima šejtana koji ga vodi i koji ga znači zavodi i odvodi i udaljava zato ćeš vidjeti ljude kako te preziru kako te mrze, kako te ne mogu vidjeti, kako ne mogu čuti riječ Allah, kako ne mogu čuti riječ Islam, kako ne mogu čuti riječ Muhammad s.a.w. Imate osobe koje nisu upućene, nisu upućene, ali mu je drago čuti riječ Allah i riječ Islam i riječ Muhammad, što su ahi znači već kod tebe, u tvojim očima treba da ima neki znak, da je on blizu istine, da je on blizu znači pokajanja istinsko, sanje se ko zabavi, njemu, znači, se počne obraćati, njega, znači, pokušaj uzeti kao ciljnu grupu, da mu dostaviš Allahovu vjeru. Pogledajte poslanika sallahu alihi wa sara, znači, fajda iz Sirije poslanika. Poslanika da je, znači, tek dobio objav od, od strane Laha dželevala, i da li je išao, znači, javnoj pozivu ulicom? Nije. Nego je tajno pozivo, a u tajnom pozivanju je probrao i odabrao ljude za koje je da će primti din i kome je odšao, od onih koji je pretpostavio da su hajirli, da su dobri, da su bili poznati po nekim pozitivnim osobima od žehlijetu, oni ovaj su prihvatili dina. Imao primjer Ebu Bekra, imao primjer Ali, imao primjer Hatidži, primjer, znači, mnogo, mnogo ashaba koji su prvi koji su primili vjeru i nakon njih, ti prvi koji su primali. Ali je sam samo ono togledaj, znači, tajni period pozivanja u vjeru da je odabirao ljude kojima će se obratiti i koje će pozvati. Nije znači išao svakome. Jer kao odješ svakome, neko ćete utariti, neko ćete otbiti, ne. I nije bio uopšte i naređeno tako. A kad su Usmane ojačavali, kad su snažili, je malo broj povačao se, onda su otišli javno, jano da pozivaju i sve ostale, pa ako da prime, alhamdulillah, ako neće opet, ne? alhamdulillah. Malo primjer Jusuf, alai salatu wassalam. Jusuf, na kakvom iskušenju bio? Žena ugledna ljepa izazovna poziva ga na čin koji rijetko ko može dobjije rijetko ko može dobjije osim iskrena osoba osim iskrena koja iz is, znači radi iskreno gibatu Allah dželle će ostati to u imala subhana ve taala pa Allah džšano pisije to ostaje kaže ke zalikeli nas rifanu su e wal fahşa. i mi smo od Jusufa uklonili ostranili lošu stvari i fahša. Ono što mu se je nudilo od te žene. Ostranili, pomogli smoga da ustraje da to ostavi. Zbog čega? Kaže Allah Đelešanu, innahu min ibadina al muhrasinu. Jer je on bio od naših iskrenih robova. Razumijete? Što hoćemo da kažemo? Hoćemo da kažemo, Ahija, ako si iskren, ako si iskren, Allah će te pomoći, Allah će te osnažiti, Allah će ti podari da ustraješ, da se vratiš, da se pokaješ, jer vidi u tebi iskrenost. Allah ćeš jedan takvu ožer vidi u nama, znači kada smo neiskreni, kada nismo ozbiljni, kada ne želimo da onda nas prepusti. Prepusti nas kome, prepusti nas šeitanu. Da nas on vodi i odvodi i zavodi sa pravog sa pravoga puta. U omerovom vremenu, također je bio mladić, za kojeg je Omer kazao Hvala Allahu Džele Vala, koji nam je podario da u našem umetu postoji Yusuf Ali Isra. Udjeću nam puno vrena priča. Sredjeća stvar, samo obračun. Habibi, znači kada ti analiziraj svoje stanje, svoju situaciju, žesi šta si, šta radiš, Kada vidiš i uvidi svoje grijehe koje činiš, to će ti pomoći. To će pomoći čemu? Da činiš pokajanje Allahu Tebare Kevetala. Sve što su udaljeniji, sam sasvom ne vršiš samo obračun, ne, ne analiziraj svoju situaciju svakodeno, sedmično, mjesečno, bit ćeš udaljeniji, bit će ti težiji da tražiš oprostu do Laha Tebare Kevetala. Ali kad se svjestan, sad su radio nešto što nije u skladu sa šarijetom, sa Laha Tebare Kevetala propisima, pa si svjestan da je to krupno, da je to veliko, automatski, ah kaš Bože, moj, prostenim. Astagfirullah. Astagfirullah. Kajem ti se, tražim oprostno. Prostim, Bože, dragi, znam, pogriješio sam. Razumijete, to ti pomaže. I to je poput ove iskrenoste, također sam ovračun. Zatim, da izbjegavaš mjesto na kojem se čini nered, na kojem se čine grijesim. Moraš izbjegavati takvo mjesto, ne smiješ biti na takvom mjestu. Ako se prepustiš tako po mjestu Habibi, gotovost, utopit ćeš se, bit ćeš poput njih. Razumijete? Poslanik A.S. u svojoj davi, svom pozivu, sallallahu alihi wa sallam, je odlazio na mjesto gdje se čini, znači u smislu gdje se čini grijesi prema laođa levala, la Na pijaci gdje je poslanik odlazio nije bilo vjernika. Bili su mušic, žene razgoličene, bilo je svaka nereda. Ali je poslanik odlazio na pijacu i pozivao ljude. Čim bi onaj, završio sa pozivom sa pojašenjem Allahi Tebare Kvetala propisa, povlačio bi se, ostavio bi takvo mjesto. Znači, kao daji, ka onom koji poziva, lijepo ti je i pohvalno otići ljudje da pozoveš. Allahi, čim znači, tvoje se zanemari, ne sluša se, ne pošljuju se riječi tvoje, ostavljaš to mjesto i bježiš. A znam da kakva je situacija sa čovjekom koji misli da može izdržati na takvom mjestu, na takvom mjestu niti poziva, a drugi a drugi njemu da učine. Može se danas ja i sutra si ja preko sutra slabiš, nakon toga si još slabi, nakon toga si još slabi i sve to utiče na tebe, na tvoj din, na tvoje praktikovanje vjere iz dana u dan slabi, slabi. i slabi. Zato danas imamo mnoštvo ljudi koji su bili nekada jaki, stabilni, pozivali, pojašavali ahove propise, danas su nejaki, danas su slabi, danas su ostavili vjeru 50%, 60%, 70% u potpunosti su ostali. Djevojke koji su bile pokrivene danas su bez hijjaba. Monci koji su kijam obavljali i bil na kijamu plaćući Allahu dželjavala se uminjavali, danas su bez namaza i džume. Razumijete? Allah u svojoj ruci, među svojim prstima, drži srca ljudi i okreći kako On hoće. Zato se ne nemoje izlagati na mjestima koja ti nisu preporučena da budiš. I taj stvar, znači stvar da ostaviš mjesta gdje se ne mora čini, razvrat, gdje se griješi, gdje se čine razni grijez prema lao, želevala. Kako može vidjeti čovjeka da ode tek tako i sede u neki kafić i pije kafu, oko njega je muzika, oko njega djevojke, oko njega alkohol, on tek tako osio, znači nema derure, znači imamo neke izuzetke, čovjek ima nužnu, mora sjesti, mora ručati u restoran, nema dje drugo pa je otičio srati na takvo mjesto, razumijete? Ali otići piti kafu, svaku noć, sedmično, Havimo izać, mojno s raju, sjest na takvo mjesto. Šta ti misliš na muzika, to slušaj muzike, koliko će uticati na tebe, na tvoje praktikovanje i vjeri, na tvoju teobu. Koliko će te udajeti od vaha te bareke letala? Zato čovjek vodi računa o svemu tome, i ne izlaže se takim takvim mjestima, izbjegava u potpunosti i ostavlja. Zatim, stvar srdiča koja nam pomaže na učinju o teubu, jeste ostavljanje loših društva. Imao primjer u čovjeku koji bi joj 99 ljudi, I sve ga mi dobro znamo Tahdis poslanika sa selam, pa je otišao kod čovjeka Alima u svom vremenu, da ga upita ima li te obe, ima li oprosta za njega. Alova Ali ovaj alim je bio ne nije znao Allahu te bare koja ta raveločinu, koja njegovog oprosta, njegovog rahmeta, pa je rekao za tebe, ne imate obe. Danas kada pitaš mnošto ljudi koji su možda i u čovjek radi takve i takve grijehe, prostitucija, alkohol, a kako njemu Ali kaže oprosto. Razumijete? Zato što on nije smatio Laha Đele Vala istinskom spoznajom njegovu velučinu oprosta i rahmeta, pa odmati zatvori vrata tvoje teube. Razumijete, neka si ti sebe da udaljiš čovjeka od istini. Kao što je ovaj čovjek, ovaj Alim udalio ovoga koji je tražio teubom. Ali on svoju sablju izvuče i njega ubije kad mi nema za 99, nek nema i za 100. I namiri stotinu ljudi. Zatim ponovo odje tragati za osobom koji ima Allahu Tebareku A.T. znanje o Allahu Subhanahu A.T. Pa dođe do Alima od učenjaka i kaže ima tebe teubu je uradio sam to i to kaže ima. Kako da ne? Allah žele Alah opraša. ali mu daje uslove kako bi mu Allah Žešanu oprimio pokajanje, odnosno olakšao teubu. Prva stvar da postavi i napusti mjesto u kojem živi. Napuštanje mjesto u kojem živi, šahi, je mjesto u kojem je nerijed, u kojem je fesa, u kojem su grijesi. A u isto vrijeme i narod, tvoje društvo, tvoja ekipa sa kojom si provao toliko vremena, koji su na stran putici, na zavrdu, moraš ih ostaviti. Druga je stvar da ti jednog po jednog pozivaš, da im se obraćaš nakon tvoje upute, da im daješ letak, kasetu, pojasniš neke proprosti, to je super stvar i to trebaš da radiš. Allahi, da nastaviš se družiš, da provodiš vrijeme, znači po par sati svima dnevno idemo, znaš, ide ja malo svim primjera, navodimo kino, pa ćemo možda u toku našeg puta dvije, tri riječi kazati, Tu stvarno je tebi Imao i konkretne stvari kada se poziva, kada se obraća, šta se priča. Ti, Allah te je počastio, sačuo, podario ti uputu, pokajao se, Ne Nemoj se više izlagati onome što će ti biti sebe tvoje propasti. Nikada, nikom slučajuš. Moraš biti tako pametan, tako mudan, a ne biti pametan i mudan ako ne bude istedio savjete, savjete učeni. Znači, mjesto i društvo se mora ostaviti. Allah Želešanu kaže Žeru ljudi koji prate svoje želje, oni imaju veliku sklonost. Oni ja hoće da kažu baš ono. Oni žele i nastoje da vas skrenu sa pravog puta. Tvoje društvo koje je na stramputice te balanđevala po ono i dalje žele i da budeš poput njih. Želi da te vrati. Sve mi, znači imali smo i ekipu jarane u školi ovdje i ovde i onde. Znači, pita, gdje šta si, on da čekam kad ćeš biti ono što se nekad bio, razumijete? Zato što on tebi daje, njemu nisi dajija. I on to nastoji, on kaže za njih da su oni takvi. Da uvijek je da se ti vratiš, da budeš poputniji. Ti ne smiješ biti takav. Ti moraš biti neko koji sluša savjeta Laha Đelevana i savjet poslanika. Kaže poslanika sallahu aljih i vseleme, zaista je čovjek na vjeri svog prijatelja. E sad, ko koga uzeo za prijatelja, kaže postanik sal sal salam, فَلْيَانْظُرْ أَحَدُكُمَنْ يُحَالِلْ Neka svaki od vas vidi ko je njegov prijatelj, se druži. Jer si ti onaka kakav ti je prijatelj. Možeo se danas dobar i sutra, može i mjesec danaći biti Allahi za mjeseca, tri mjeseca, nikoti ne garantije da niješ biti poput njega, čak i gori. Znači, imamo takih praktičnih primjera da oni koji su bili dobri, da su postali gori od njihovi prijatelja da su sada u korienu staju, nemoralnom stanju, nego što su oni, što koji su znači na nekoj granici, na nekoj granici toga. Zatim Allah dž.š. kaže za šejtana, inna šejtane lekum madu, zaista je šejtan vaš otvoreni neprijatelj. Fatahizuhu aduha, vi ga uzbete kao tako, kao neprijatelja. Ne mi za te neće zavesti, da si ti imun, da možeš se sačuvati. Uzvi kao neprijatelj, da te ovom vrijepa. Šta je njegov zadatak, kaže Allah dželašanuhu? Inne ma jedu'u hizbehu rije kunu min ashabi sa'ir. On želi da sve svoje sedbenike učini da budu zajedno skupa s njim. Ostao nikad dželjenema. Pogledajte. Znači, to je šetan. Šetan stoji iz onih koji su u neredu, koji su u gafletu, nemoralu, fesadu, koji su tvoje društvo nekada bili. I svi oni skupa se bore proti tebe. on svojim nasvesama, ovi svojim znači praktičnim postupcima. Kako da ostaneš taj? Ako ne promijeniš, ne izbjegnješ društvo i ljudi storiima koji su dobri, koji su bogobojazni, koji kadkoj koji će šuti samo korisne stvari i to te može biti uspjeh, ništa drugo. Da Ni ti možeš biti sačuva na drugi način. Allahu kvasa, hamdika shalla la ilaha